а могла б звернутися, і що втекти з лабіринтових лабіринтів їхніх підземних нір здавалося неможливим. За межами приймальні Септ наздогнала їх і коротко поговорила з Геком. Потім її охоронець провів її заплутаною мережею з вивестих тонелів, поки вони не дісталися до невеликої кімнати. «Ми маємо тут побути деякий час. Можливо, Луд знову пошле за тобою». «Якщо він це зробить, тебе, ймовірно, не відгодовуватимуть. Він використає тебе для іншої мети». На щастя для душевного спокою дівчини, вона не зрозуміла, що він має на увазі. «Заспівай мені», – сказав Гек згодом. Тарас Геліус зовсім не відчувала бажання співати, але все ж таки співала, бо завжди була надія, що вона зможе втекти, якщо їй трапиться нагода, і якщо вона зможе заволодіти прихильністю однієї з істот, її шанси пропорційно зростуть. Протягом усього випробування, яким воно було для знервованої дівчини, Гек стояв, не зводячи з неї очей. «Це чудово», – сказав він, коли вона закінчила – але я не сказав Луду. Ти помітила, що я не сказав Луду про це? Якби він знав, він би змусив тебе співати для нього, і це призвело б до того, що тебе б тримали при ньому, щоб він міг слухати твій спів, коли б захотів. Але тепер я можу мати тебе весь час. Звідки ти знаєш, що йому подобається мій спів? запитала вона. Він мусить, відповів Гек. Якщо мені щось подобається, то йому теж має подобатися, бо хіба ми не ідентичні всі ми. Людям моєї раси не все подобається одне й те ж, сказала дівчина. Як дивно, прокоментував гек, усім калданам подобається одне й те ж і не подобається одне й те ж. Якщо я відкриваю щось нове і воно мені подобається, я знаю, що всім калданам це сподобається. Ось так я знаю, що луду сподобався б твій спів. «Бачиш, ми всі абсолютно однакові». «Але ти не схожий на Луда», – сказала дівчина. «Луд – король, він більший і більш розкішно позначений, але в іншому він і я ідентичні, а чому б і ні? Хіба Луд не виробив яйце, з якого я вилупився?» «Що?» – запитала дівчина. «Я тебе не розумію». «Так», – пояснив Гек, – «всі ми з яєць Луда, так само, як і весь рій Моака з яєць Моака». «О!» Вигукнула Тара з Гелію з розумінням. «Ти маєш на увазі, що у Луда багато дружин і що ти є нащадком однієї з них?» «Ні, зовсім ні», – відповів Гек. «У Луда немає дружини. Він сам відкладає яйця. Ти не розумієш». Тара з Гелію визнала, що не розуміє. «Тоді я спробую пояснити», – сказав Гек, – «якщо ти пообіцяєш заспівати мені пізніше». «Я обіцяю», – сказала вона. «Ми не такі, як райкори», – почав він. Вони істоти нижчого гатунку, як ти, банти й подібні до них. У нас немає статі ні в кого, крім нашого короля, який є двостатевим. Він відкладає багато яєць, з яких вилуплюємося ми, робітники та воїни. І з кожної тисячі яєць вилуплюється ще одне королівське яйце, з якого вилуплюється король. Чи помітила ти запечатані отвори в кімнаті, де ти бачила луда? У кожному з них запечатаний інший король. Якщо один з них втече, він нападе на Луда і спробує його вбити, і якщо йому це вдасться, у нас буде новий король. Але різниці не буде. Його зватимуть Луд, і все йтиме, як і раніше, бо хіба ми не всі однакові? Луд прожив довге життя і створив багато королів. Тому він дозволяє жити лише кільком, щоб був наступник після його смерті. Інших він вдиває. Чому він тримає більше одного? – запитала дівчина. «Іноді трапляються нещасні випадки», – відповів Гек. «І всі королі, яких врятував Рій, гинуть. Коли це трапляється, Рій приходить і отримує іншого короля з сусіднього рою». «Ви всі діти Луда», – спитала вона. «Усі, крім кількох, які з яєць попереднього короля, як і Луд. Але Луд прожив довге життя, і небагато інших залишилося». «Ви живете довго чи коротко?» – запитала Тара. «Дуже довго». «І райкори теж, вони живуть довго». «Ні, райкори живуть 10 років, можливо», – сказав він, – «якщо вони залишаються сильними і корисними. Коли вони більше не можуть бути нам корисними, через старість чи хворобу, ми залишаємо їх у полях, а банти приходять вночі і забирають їх». «Як жахливо», – вигукнула вона. «Жахливо», – повторив він, – «я не бачу в цьому нічого жахливого. Райкори – це просто безмозький м'язовий матеріал. Вони нічого не бачать, не відчувають і не чують». Вони ледь можуть рухатися без нас. Якщо ми не будемо приносити їм їжу, вони помруть з голоду. Вони заслуговують нам менше, ніж наша шкіра. Все, що вони можуть зробити самі, це взяти їжу з корита і покласти її собі в рот. Але з нами? Погляньте на них. І він з гордістю продемонстрував шляхетну фігуру, на якій він воссідав, сповнену життя, енергії та почуттів. «Як ви це робите?» – запитала Тарас Гелією. «Я зовсім цього не розумію». «Я покажу тобі», – сказав він, і ліг на підлогу. Потім він відокремився від тіла, яке лежало як мертве. На своїх павукових ногах він попрямував до дівчини. «Тепер дивись», – повчав він її. «Ти бачиш це?» І він простягнув те, що здавалося пучком щупалець з задньої частини голови. Трохи позаду пащі райкора є отвір і прямо над верхнім кінцем його хребта. У цей отвір я вставляю свої щупальця і захоплюю спинний мозок. Миттєво я контролюю кожен м'яз тіла Райкора. Воно стає моїм власним, так само, як ти керуєш рухом м'язів свого тіла. Я відчуваю те, що Райкор відчував би, якби мав голову і мозок. Якщо йому боляче, я страждав би, якби залишався з ним пов'язаним. Але в ту мить, коли один із них поранений або хворіє, ми покидаємо його заради іншого. Оскільки ми страждали б від болю їхніх фізичних травм, так само ми насолоджуємося фізичними задоволеннями райкорів. Коли твоє тіло втомлюється, ти стаєш порівняно непридатним. Воно хворе, ти хвора, якщо його вбивають, ти помираєш. Ти – раб маси дурної плоті, кісток і крові. У твоїй туші немає нічого більш дивовижного, ніж у туші банта. Лише твій мозок робить тебе вищим за банта, але твій мозок обмежений обмеженнями твого тіла. Не так у нас». У нас мозок – це все. 90% нашого об'єму – це мозок. У нас лише найпростіші життєво важливі органи. І вони дуже малі, тому що їм не потрібно допомагати в підтримці складної системи нервів, м'язів, плоті та кісток. У нас немає легень, тому що нам не потрібне повітря. Набагато нижче рівнів, куди ми можемо завести райкорів, є велична мережа Нір, де живе справжнє життя калданів. Там райкор, який дихає повітрям, загине, як і ти. Там ми зберігаємо величезну кількість їжі в герметично закритих камерах. Вона триватиме вічно. Далеко під поверхнею є вода, яка тектиме незліченні епохи після того, як поверхнева вода вичерпається. Ми готуємося до часу, який, як ми знаємо, має настати. Часу, коли зникне останній слід атмосфери Барсума. Коли зникнуть вода і їжа. Для цього ми були створені, щоб не загинуло на планеті найбожественніше творіння природи – досконалий мозок. «Але яка з тебе буде користь, коли настане цей час?» – запитала дівчина. «Ти не розумієш», – відповів він. Це занадто масштабно, щоб ти могла це осягнути, але я спробую пояснити. Барсум, місяці, сонце, зірки були створені з єдиною метою. З початку часів природа наполегливо працювала над досягненням цієї мети. На самому початку існували речі з життям, але без мозку. Поступово розвивалися рудиментарні нервові системи та крихітні мізки. Еволюція тривала. Мозки ставали більшими та потужнішими. У нас, ви бачите, найвищий розвиток, але є серед нас ті, хто вірить, що є ще один крок, що колись у далекому майбутньому наша раса перетвориться на надістоту, просто мозок. Тягар ніг, хеліцер і життєво важливих органів буде усунено. Майбутній калдан буде нічим іншим, як великим мозком. «Глухий, німий і сліпий, він лежатиме запечатаний у своєму похованому склепі глибоко під поверхнею барсуму, просто великий, чудовий, прекрасний мозок, якому ніщо не заважатиме вічному мисленню». «Ти хочеш сказати, що він просто лежатиме там і думатиме?» – вигукнула Тарас Геліуму. «Саме так», – вигукнув він. «Чи може бути щось дивовижніше?» Так, відповіла дівчина, я можу придумати безліч речей, які були б нескінченно дивовижнішими. Розділ шостий. У лабетах жаху. Те, що істота розповіла їй, дало Таріс Геліуму поживу для роздумів. Її вчили, що кожна створена річ виконує якусь корисну мету, і вона сумлінно намагалася з'ясувати, яке ж все-таки законне місце калданів у всесвітній схемі речей. Вона знала, що воно повинно бути, але що це за місце, їй було важко собі уявити. Вона мусила відмовитися від цього. Вони нагадали їй невелику групу людей у Геліумі, які відмовилися від життєвих задоволень. Заради здобуття знань вони досить зверхньо ставилися до тих, кого вважали не такими інтелектуальними. Вони вважали себе значно вищими. Вона усміхнулася, згадуючи зауваження, яке колись зробив її батько щодо них, про те, що якщо один з них коли-небудь упустить свій егоїзм і розіб'є його, то знадобиться тиждень, щоб обкурити Геліум. Її батькові подобалися нормальні люди, люди, які знали занадто мало, і люди, які знали занадто багато, однаково були нудні. Тара з Геліуму була схожа на свого батька в цьому плані, і як і він, вона була розсудливою і нормальною. Окрім особистої небезпеки, у цьому дивному світі її багато цікавило. Рекори викликали в неї найбільшу жалість і великі припущення. «Як і з якої форми вони еволюціонували?» – вона запитала Гека. «Заспівай мені ще раз, і я тобі розповім», – сказав він. «Якби Луд дозволив мені мати тебе, ти б завжди тримав тебе, щоб ти мені співала». Дівчина дивувалася, який вплив її голос мав на істоту – Десь у цьому величезному мозку була струна, якою торкалася мелодія. Це був єдиний зв'язок між нею та мозком, коли він був відділений від рекора. Коли він домінував над рекором, він міг мати інші людські інстинкти, але про це вона боялася навіть думати. Після того, як вона заспівала, вона чекала, поки Гек заговорить. Довгий час він мовчав, просто дивлячись на неї цими жахливими очима. «Цікаво», – сказав він згодом, – «чи не було б приємно бути з твоєї раси? Ви всі співаєте?» «Майже все, потроху», – сказала вона, – «але ми робимо багато інших цікавих і приємних речей. Ми танцюємо, граємо, працюємо, кохаємо, а іноді й б'ємося, бо ми – раса воїнів». «Кохання», – сказав Калдан, – «Я думаю, я знаю, що ви маєте на увазі, але ми, на щастя, вищі за сантименти, коли ми відокремлені». «Але коли ми домінуємо над райкором, ах, це вже інше, і коли я чую, як ви співаєте, і дивлюся на ваше прекрасне тіло, я знаю, що ви маєте на увазі під коханням, я міг би покохати вас». Дівчина здригнулася від нього. «Ви обіцяли розповісти мені про походження райкора», – нагадала вона йому. «Давним-давно, – почав він, – наші тіла були більші, а голови – менші. Наші ноги були дуже слабкі, і ми не могли подорожувати швидко або далеко. Була одна дурна істота, що ходила на чотирьох ногах. Вона жила в норі в землі, куди приносила свою їжу, тож ми прорили наші нори до цієї нори і з'їдали їжу, яку вона приносила». Але вона не приносила достатньо для всіх, для себе і для всіх калданів, які на ній жили, тож ми мусили також виходити назовні і добувати їжу. Це була важка робота для наших слабких ніг. Тоді ми почали їздити на спинах цих примітивних райкорів. Це зайняло багато століть, безсумнівно, але нарешті настав час, коли Калдан знайшов спосіб керувати Райкором, доки згодом останній повністю не залежав від вищого мозку свого господаря, який направляв його до їжі. Мозок Райкора зменшувався з плином часу. Його вуха і очі зникли, бо вони йому більше не були потрібні, Калдан бачив і чув за нього». Подібними кроками райкор почав ходити на своїх задніх лапах, щоб калдан міг бачити далі. У міру того, як мозок зменшувався, так само зменшувалася і голова. Рот був єдиною рисою голови, яка використовувалася, і тому залишився лише рот. Представники червоної раси час від часу потрапляли в руки наших предків. Вони побачили красу і переваги форми, яку природа дала червоній расі, над тією, в яку перетворювався райкор. Шляхом розумного схрещування було досягнуто нинішнього райкора. Він є справді виключно продуктом надрозуму Калдана. Він є нашим тілом, і ми робимо з ним, що вважаємо за потрібне, так само, як ви робите, що вважаєте за потрібне, зі своїм тілом. Тільки ми маємо перевагу володіти необмеженою кількістю тіл. Хіба ви не хотіли б бути калданом? Як довго вони тримали її у підземній камері, Тарас Геліуму не знала. Здавалося, дуже довго. Вона їла, спала і спостерігала за нескінченними колонами істот, що проходили повз вхід до її в'язниці. Одна навантажена колона йшла згори, несучи їжу, їжу, їжу. Іншою колоною вони поверталися з порожніми руками. Коли вона бачила їх, то знала, що на горі день». Коли їх не було видно, вона знала, що настала ніч і що бантини не шпорять, пожираючи райкорів, покинутих на полях попереднього дня. Вона почала бліднути і худнути. Їй не подобалася їжа, яку їй давали, вона не підходила для її виду, та й вона не стала б їсти надто багато навіть смачної їжі, боячись розповніти. Ідея повноти набула тут нового значення, жахливого значення. Гек помітив, що вона ставала худою та білою. Він поговорив з нею про це, і вона сказала йому, що не може процвітати таким чином під землею, що їй потрібне свіже повітря та сонце, інакше вона зів'яне то помре. Очевидно, він передав її слова Луду, оскільки незабаром після цього він сказав їй, що король наказав ув'язнити її у вежі, і до вежі її відвели». Вона сподівалася понад усе, що саме це може вийти з її розмови з Геком. Навіть знову побачити сонце було чимось, але тепер у її грудях зародилася надія, яку вона не наважувалася плекати раніше, лежачи у жахливому лабіринті, з якого, як вона знала, ніколи б не змогла знайти шлях у зовнішній світ. Але тепер з'явилася невелика причина сподіватися – Принаймні, вона могла бачити пагорби, і якщо вона могла їх бачити, чи не могла б з'явитися також можливість дістатися до них. Якби вона мала лише десять хвилин, лише десять маленьких хвилин. Літун був ще там, вона знала, що він має бути там. Лише десять хвилин, і вона була б вільною, вільною назавжди від цього жахливого місця». Але дні минали, і вона ніколи не була наодинці, навіть на половину з десяти хвилин. Багато разів вона планувала свою втечу. Якби не банти, це було б легко здійснити вночі. Гек завжди відокремлював своє тіло тоді і впадав у напівкоматозний стан. Не можна було сказати, що він спав, або принаймні це не виглядало як сон, оскільки його очі без повік не змінювалися але він спокійно лежав у кутку. Тара з геліуму тисячу разів у своїй голові відтворювала сцену своєї втечі. Вона кинулася б до боку рикора і схопила б меч, що висів у його упряжі. Перш ніж Гек зрозумів би, що вона задумала, вона б вже мала, а потім, перш ніж він встиг би підняти тривогу, вона б всадила клинок у його потворну голову. Знадобилася б лише мить, щоб дістатися до загороди. Рикори не змогли б її зупинити, бо у них не було місків, щоб сказати їм, що вона тікає. Вона спостерігала з вікна за відкриттям і закриттям воріт, що вели із загороди в поля, і знала, як працює велика засувка. Вона пройшла б крізь них і швидко кинулася б до пагорба. Він був так близько, що вони не могли б її наздогнати. Це було так легко. Або було б, якби не банти. Банти вночі та робітники в полях вдень. Ув'язнена бувежі, без належних фізичних вправ чи їжі, дівчина не демонструвала покращення, якого бажали її викрадачі. Гек розпитував її, намагаючись з'ясувати, чому вона не росте круглою та пухкою, чому вона навіть не виглядає так добре, як тоді, коли вони її захопили. Його занепокоєння було викликане неодноразовими запитами з боку луду – і зрештою призвело до пропозиції Таріс Геліуму плану, за допомогою якою вона могла б знайти нову можливість втечі. «Я звикла гуляти на свіжому повітрі та під сонячним світлом», – сказала вона Геку. «Я не можу стати такою, як раніше, якщо мене завжди замикатимуть в цій одній кімнаті, де я дихаю поганим повітрям і не маю належних фізичних вправ. Дозвольте мені щодня виходити в поле і гуляти, поки світить сонце». «Тоді я впевнена, я стану гарною і товстою». «Ти втечеш», – сказав він. «Але як я можу це зробити, якщо ти завжди будеш зі мною?» – запитала вона. «І навіть якщо я захочу втекти, куди я зможу піти? Я навіть не знаю, в якому напрямку геліум, він, мабуть, дуже далеко. Тієї ж першої ночі банди мене дістануть, чи не так?» «Дістануть», – сказав Гек. «Я спитаю про це Луда». Наступного дня він сказав їй, що Лут сказав, що її потрібно вивести в поле. Він спробує це деякий час і подивиться, чи покращиться її стан. Якщо ти не потовстішаєш, він все одно викличе тебе, сказав гек, але він не використає тебе для їжі. Тарас Геліуму здригнулася. Того дня і багато днів після того її виводили з вежі через огорожу і в поля. Вона завжди була на щоб втекти, але Гек завжди був поруч з нею. Її від спроби утримувала не стільки його присутність, скільки кількість робітників, які завжди були між нею та пагорбами, де лежав літун. Вона легко могла б вислізнути від Гека, але інших було занадто багато. І ось одного дня Гек сказав їй, супроводжуючи її на відкрите повітря, що це буде останній раз. «Сьогодні ввечері ти підеш у луд», – сказав він. «Мені шкода, бо я більше не почую, як ти співаєш». «Сьогодні ввечері?» – вона ледь прошепотіла слово, але воно було сповнене жаху. Вона швидко глянула в бік пагорбів. Вони були так близько. Але між ними були неминучі робітники, можливо, з десяток. «Ходімо прогуляємося туди», – сказала вона, вказуючи на них. «Мені було б цікаво подивитися, що вони роблять». «Це занадто далеко», – сказав Гек. «Я ненавиджу сонце. Тут набагато приємніше, де я можу стояти в тіні цього дерева». «Гаразд», – погодилася вона. «Тоді ти залишайся тут, а я піду подивлюся. Це займе в мене лише хвилину». «Ні», – відповів він, – «я піду з тобою. Ти хочеш втекти, але ти цього не зробиш». «Я не можу втекти», – сказала вона. «Я знаю це, погодився Гек, але ти можеш спробувати. Я не хочу, щоб ти намагалася. Можливо, буде краще, якщо ми одразу повернемося до вежі. Мені було б погано, якби ти втекла». Тара з Геліуму побачила, як її останній шанс зникає в небуття. Після сьогоднішнього дня іншого вже ніколи не буде. Вона шукала привід, щоб заманити його хоча б трохи ближче до пагорбів. «Я прошу зовсім небагато», – сказала вона. «Сьогодні ввечері ти захочеш, щоб я тобі заспівала. Це буде останнє. Якщо ти не дозволиш мені піти подивитися, що роблять ті калдани, я більше ніколи тобі не заспіваю». Гек завагався. «Тоді я весь час триматиму тебе за руку», – сказав він. «Ну, звичайно, ну, якщо хочеш», – погодилася вона. «Ходімо». Вони рушили до робітників і пагорбів. Невелика група викопувала з землі бульби. Вона помітила, що майже завжди вони низько нахиляються над своєю роботою, жахливі очі спрямовані на перевернуту землю. Вона підвела Гека зовсім близько до них, вдаючи, що хоче побачити, як саме вони виконують роботу. І весь час він міцно тримав її заліве зап'ястя. «Це дуже цікаво», – сказала вона, зітхнувши, а потім раптово. «Дивись, Гек!» – і швидко вказала назад у напрямку вежі. Калдан, все ще тримаючи її, напіввідвернувся від неї, щоб подивитися в напрямку, який вона вказала. І одночасно, зі швидкістю банта, вона вдарила його правою кулаком, підкріпленим кожною унцією сили, яку вона мала. Вдарила по потилиці, трохи вище коміра. Удару було достатньо, щоб здійснити її задум, скинувши Калдана з його райкора і поваливши його на землю. Митьєво хватка на її зап'ясті ослабла, оскільки тіло, більше не контрольоване мозком Гека, безцільно похитувалося мить, перш ніж опуститися на коліна, а потім перекинутися на спину. Але Тара з Гелією не стала чекати, щоб побачити повні наслідки свого вчинку. Вмить, коли пальці розімкнулися на її зап'ясті, вона вирвалася і кинулася до пагорбів. Одночасно з губ Гека зірвався попереджувальний свист, і миттєво у відповідь робітники підскочили на ноги, один майже на шляху дівчини. Вона ухилилася від простягнутих рук і знову помчала до пагорбів і свободи, коли її нога зачепилася за один із мотикоподібних інструментів, якими було перевернуто ґрунт і який був залишений наполовину вкопаним у землю. На мить вона бігла далі, спотикаючись у шаленій спробі відновити рівновагу. Але перевернуті борозди зачепили її ноги, вона з ногу спіткнулася і цього разу впала. І коли вона намагалася знову підвестися, на неї впало важке тіло і схопило її за руки. Мить тому її оточили і підняли на ноги, і озирнувшись, вона побачила, як Гек повзе до свого поваленого райкора. Мить потому він підійшов до неї. Потворне обличчя, нездатне виражати емоції, не давало жодної підказки щодо того, що відбувалося в величезному мозку. Чи плекав він думки про гнів, про ненависть, про помсту? Тарас Геліуму не могла здогадатися, та й не хотіла. Найгірше сталося вона намагалася втекти і зазнала невдачу іншої можливості вже не буде. Ходімо, сказав гек, ми повернемося до вежі. Смертельний монотон його голосу не порушувався. Це було гірше, ніж гнів, бо не виявляло нічого про його наміри. Це лише посилило її жах перед цими великими мізками, які були поза межами можливості людських емоцій. І ось її знову потягли до її в'язниці у вежі. І Гек знову став на варту, присідаючи біля дверей, але тепер він тримав оголений меч у руці і не покидав свого райкора, лише що перший виявляв ознаки втоми. Дівчина сиділа і дивилася на нього. Він не був до неї недобрим, але вона не відчувала ні вдячності, ні з іншого боку ненависті. Мозки, не здатні самі до будь-яких більш тонких почуттів, не пробуджували жодних у ній. Вона не могла відчувати вдячності або прихильності або ненависті до них». Було лише те саме невпинне відчуття жаху в їх присутності. Вона чула, як великі вчені обговорювали майбутнє червоної раси і згадала, що деякі стверджували, що зрештою мозок повністю домінуватиме над людиною. Більше не буде інстинктивних дій чи емоцій, нічого не буде робитися імпульсивно. Але навпаки розум керуватиме кожною нашою дією. Прихильник теорії шкодував, що, можливо, ніколи не зможе насолодитися благословеннями такого стану, який, як він стверджував, призведе до ідеального життя для людства. Тарас Гелію всім серцем бажала, щоб цей вчений міг бути тут і повною мірою відчути практичні результати здійснення його пророцтва. Між суто фізичним райкором і суто ментальним калданом вибір був невеликий. Але в щасливій золотій середині нормальної, недосконалої людини, як вона її знала, полягав найбажанніший стан існування. Це був би чудовий наочний урок, подумала вона, для всіх тих ідеалістів, які прагнуть масового вдосконалення в будь-якій фазі людських зусиль, оскільки тут вони могли б відкрити істину, що абсолютна досконалість така ж небажана, як і її антитеза. Похворі думки заполонили розум Тари з Гелію, поки вона чекала на виклик від Луода, виклик, який міг означати для неї лише одне – смерть. Вона здогадувалася, чому він її викликав, і знала, що повинна знайти спосіб самознищення до кінця ночі. Але вона все ще чіплялася за надію і за життя. Вона не здасться, поки не буде іншого виходу. Вона одного разу здивувала Гека, вигукнувши в голос майже люто «Я все ще жива». «Що ти маєш на увазі?» – запитав Калдан. «Я маю на увазі саме те, що кажу», – відповіла вона. «Я все ще жива, і поки я жива, я все ще можу знайти вихід. Мертва, надії немає». «Знайти вихід до чого?» – запитав він. «До життя, свободи і мого власного народу», – відповіла вона. «Жоден, хто потрапляє в бантум, ніколи не покидає його», – монотонно промовив він. Вона не відповіла, і через деякий час він знову заговорив. «Заспівай мені», – сказав він. Саме тоді, коли вона співала, четверо воїнів прийшли, щоб відвезти її до Лууда. Вони сказали Геку, що він повинен залишатися там, де він є. «Чому?» – запитав Гек. «Ти не сподобався Лууду», – відповів один з воїнів. «Чим?» – запитав Гек. «Ти продемонстрував брак незаплямованої сили міркування. Ти дозволив сентиментам вплинути на тебе, тим самим продемонстрував, що ти дефективний. Ти знаєш долю дефективних». «Я знаю долю дефективних, але я не дефективний», – наполягав Гек. Ти дозволяв дивним звукам, які вириваються з її горла, тішити і заспокоювати тебе, добре знаючи, що їхня походження та мета не мають абсолютно нічого спільного з логікою чи силами розуму. Вже саме це становить незаперечний доказ слабкості. Потім, під впливом безсумнівно нелогічного почуття сентименту, ти дозволив їй гуляти полями до місця, де вона змогла здійснити майже успішну спробу втечі. Твоя власна сила міркування, якби вона не була дефектною, переконала б тебе, що ти непридатний. Природним і розумним наслідком є знищення. Тому ти будеш знищений таким чином, щоб приклад був корисним для всіх інших калданів – рою Луда. А поки що залишайся там, де ти є. «Ти маєш рацію», – сказав Гек. «Я залишуся тут, поки Луд не вирішить знищити мене найбільш розумним способом». Тара з Геліуму кинула на нього здивований погляд, коли її виводили з кімнати. Через плече вона вигукнула до нього «Пам'ятай, Геку, ти все ще живеш». Потім її повели нескінченними тунелями туди, де на неї чекав Луд. Коли її привели до нього, він сидів на впочивки в кутку кімнати, спираючись на свої шість павучих ніг. Біля протилежної стіни лежав його Райкор. Його прекрасна форма була закована в розкішну збрую. Мертва річ без провідника Калдана. Луд відпустив воїнів, які супроводжували в'язня. Потім він сидів, пильно вдивляючись у неї своїми жахливими очима, і мовчав деякий час. Тара з Геліуму могла лише чекати. Що має статися, вона могла лише здогадуватися. Коли це станеться, буде достатньо часу, щоб зустріти це. Не було потреби передбачати кінець. Незабаром Луд заговорив. Ти думаєш втекти, сказав він смертельним, безвиразним, монотонним голосом, притаманним його виду, єдиним можливим усного вираження розуму, на який не впливають почуття. Ти не втечеш. Ти є лише втіленням двох недосконалих речей: недосконалого мозку і недосконалого тіла. Обидва не можуть існувати разом у досконалості. Ось, бачиш, досконале тіло, він вказав на Райкора, у нього немає мозку. Тут і він підніс одну зі своїх хела до голови. Досконалий мозок. Йому не потрібне тіло, щоб функціонувати ідеально і належним чином, як мозок. Ти хочеш протиставити свій слабкий інтелект моєму. Навіть зараз ти плануєш мене вбити. Якщо тобі це не вдасться, ти сподіваєшся вбити себе. Ти пізнаєш силу розуму над матерією. Я – розум, ти – матерія. Твій мозок занадто слабкий і недостатньо розвинений, щоб заслуговувати на назву мозку. Ти дозволив йому ослабнути імпульсивними діями, продиктованими почуттями. Він не має цінності. Він практично не контролює твоє існування. Ти не вб'єш мене. Ти не вб'єш себе. Коли я закінчу з тобою, тебе вб'ють, якщо це здасться логічно». Ти не маєш уявлення про можливості сили, які криються в ідеально розвиненому мозку. Поглянь на цього райкора. У нього немає мозку. Він може рухатися лише трохи за власним бажанням. Вроджений механічний інстинкт, який ми дозволили йому зберегти, дозволяє йому підносити їжу до рота, але він не зміг би знайти їжу для себе. Ми повинні покласти її в межах досяжності і завжди в одному і тому ж місці. Якби ми поклали їжу до його ніг і залишили його одного, він би помер з голоду». Але тепер подивись, чого може досягти справжній мозок. Він звернув свій погляд на Райкора і присів, дивлячись на нечутливу істоту. Незабаром на жах дівчини безголове тіло заворушилося. Воно повільно піднялося на ноги і перетнуло кімнату до Лууда. Воно нахилилося і взяло в руки потворну голову. Воно підняло голову і поставило її собі на плечі. Який у тебе шанс проти такої сили? запитав Луд. Як я зробив із Рікором, так само можу зробити і з тобою. Тара з Геліуму не відповіла. Очевидно, у словесній відповіді не було потреби. Ти сумніваєшся в моїх здібностях, заявив Луд, що було саме так, хоча дівчина лише подумала про це, вона не сказала цього. Луд перетнув кімнату і ліг. Потім він відокремився від тіла і поповз по підлозі, поки не опинився прямо перед круглим отвором, через який вона бачила, як він з'явився того дня, коли її вперше привели до нього. Він зупинився там і зупинив свій жахливий погляд на ній. Він не говорив, але його очі, здавалося, свердлили прямо в центр її мозку. Вона відчула майже непереборну силу, що штовхала її до калдана». Вона боролася, щоб протистояти цьому. Вона намагалася відвести погляд, але не могла. Вони були прикуті, ніби в жахливому зачаруванні, до блискучих, безповік куль великого мозку, що дивився на неї. Повільно, кожен крок – це болісна боротьба опору. Вона рухалася до жахливого монстра. Вона намагалася голосно закричати, щоб розбудити свої онімілі здібності, але жоден звук не зірвався з її вуст. Якби ці очі хоч на мить відвернулися, вона відчула б, що може повернути собі здатність контролю над своїми кроки. Але очі ніколи не покидали її. Вони, здавалося, горіли все глибше й глибше, захоплюючи кожну крихту контролю над її нервовою системою коли вона наблизилася до істоти та повільно відступала на своїх павучих ногах. Вона помітила, що її хеліцери повільно розмаховували туди-сюди перед нею, коли вона відступала, відступала, відступала крізь круглий отвір у стіні. Чи мусить вона слідувати за нею і туди? Який новий і безіменний жах приховано в цій потаємній кімнаті? Ні, вона не буде цього робити». Але перш ніж вона досягла стіни, вона опинилася на землі, повзаючи на руках і колінах, прямо до отвору, з якого два ока все ще чіплялися за її погляд. На самому порозі отвору вона зробила останній героїчний опір, борючись проти сили, що тягнула її вперед. Але врешті-решт вона підкорилася. Зі стогоном, що закінчився риданням, Тарас Геліуму прийшла крізь отвір до кімнати за ним. Отвір був ледь достатньо великим, щоб її пропустити. На протилежному боці вона опинилася в маленькій кімнаті. Перед нею сидів навпочіпки Луд. Біля протилежної стіни лежав великий і гарний самець Рікора, він був без упряжі чи інших прикрас. Тепер ти бачиш, сказав Луд, марність бунту. Слова, здавалося, на мить звільнили її від чар. Швидко вона відвернула очі. Дивись на мене, наказав Луд з Гелєвому не відводила очей. Вона відчула нову силу або принаймні зменшення влади істоти над нею. Чи випадково вона натрапила на секрет її надприродного панування над її волею? Вона не сміла надіятися. З відведеними очима вона повернулася до отвору, крізь який ці згубні очі тягнули її. Знову Луд наказав їй зупинитися, але одного голосу було недостатньо, щоб вплинути на неї. Це було не як очі. Вона почула, як іспота свистить, і зрозуміла, що вона кличе допомогу. Але оскільки вона не наважувалася подивитися на неї, вона не бачила, як вона повернулася і зосередила свій погляд на великому безголовому тілі, що лежало біля дальної стіни. Дівчина все ще перебувала під невеликим впливом істоти. Вона не відновила повного і незалежного контролю над своїми силами. Вона рухалася, як у полоні якогось жахливого кошмару – Повільно, болісно, ніби кожна кінцівка була обтяжена великою вагою, або ніби вона тягла своє тіло крізь в'язку рідину. Отвір був близько, ах, так близько, але, як би вона не намагалася, здавалося, що вона не досягає помітного прогресу до нього. Позаду неї, підштовхуване зловмисною силою великого мозку, безголосе тіло повзло навколішки до неї. Нарешті вона дісталася отвору. Щось підказувало їй, що опинившись за ним, панування Калдана буде зламано. Вона майже пролізла в сусідню кімнату, коли відчула, як важка рука стиснула її колодку. Рікор простягнувся і схопив її, і хоч вона пручалася, істота затягла її назад у кімнату з лудом. Воно міцно тримало її і притягнуло ближче, а потім, на її жах, почало пестити її. «Тепер ти бачиш», – почула вона приглушений голос, – «марність бунту і його покарання». Тара з Геліуму боролася, щоб захиститися, але жалігідно слабкими були її м'язи проти цього безмозкого втілення грубої сили. Але вона боролася, боролася попри безнадійні обставини, за честь гордого імені, яке вона носила. Боролася наодинці. Вона, за яку воїни могутньої імперії, цвіт марсіанського лицарства, охоче віддали б своє життя. Розділ 7. Відразливий вид. Крейсер Ванатор несамовито мчав крізь бурю. Те, що його не розбило об землю і не перетворило сила стихії на переплутані уламки, було зумовлено виключно примхою природи. Протягом усієї бурі він плив як безпорадна покинута посудина цими охопленими бурею хвилями вітру. Але, незважаючи на всі небезпеки та перепитії, які вони пережили, здавалося, що їм та їхній команді судилося мати щасливе життя, аж поки не минула година після вщухання урагану. Саме тоді сталася катастрофа, справжня катастрофа для екіпажу Ванатора та королівства Гатол. Люди були без їжі та пиття з моменту відплеття з геліуму, їх кидало та штовхало в кріпленнях, поки всі не знесилилися від виснаження. Під час короткого затища в булі один із членів екіпажу спробував дістатися до своєї каюти, відпустивши кріплення, які утримували його в ненадійній безпеці на палубі. Сам по собі цей вчинок був прямим порушенням наказів, і, на думку інших членів екіпажу, наслідок, який настав з приголомшливою раптовістю, набув форми швидкої та жахливої відплати. Ледь чоловік відпустив запобіжні застіпки, як швидка рука буревію охопила корабель, перевертаючи його знову і знову, внаслідок чого відчайдушний воїн вилетів за борт при першому ж перекиданні. Відв'язані від своїх кріплень постійним обертанням і перекручуванням корабля та силою вітру, штурмові а посадочні снасті тяглися під кілем, являючи собою заплутану масу шнурів і шкіри. У тих випадках, коли ванатор перевертався повністю, ці речі обмотувалися навколо нього, поки інша революція в протилежному напрямку або сам вітер не звільняли їх знову з палуби, щоб вони тяглися, би чуючи в булі під кораблем, що мчав. У це впало тіло воїна, і як потопельник хапається за соломинку, так і цей чоловік вчепився в заплутану тросову мережу, яка затримала його і зупинила падіння. З силою відчаю він вчепився в троси, шалено намагаючись заплутати в них ноги і тіло». З кожним ривком корабля його руки ледь не зривалися, і хоч він знав, що зрештою так і станеться, і його розіб'є об землю внизу, він боровся з божевіллям, породженим безнадійністю, за жалюгідну секунду, яка лише продовжувала його муки. Саме на це видовище дивився Гахан з Гатола через край палуби Ванатора, що кренилася, намагаючись дізнатися про долю свого воїна. Прив'язаний до фальшборту поруч, єдиний посадковий шкіряний ремінь, який не зачепив заплутану масу внизу, вирвався з борту корабля, гак клацнув на його зовнішньому кінці. Джед Гатола збагнув ситуацію з одного погляду. Внизу один з його людей дивився в очі смерті. В руці Джеда був засіб для допомоги. Не було жодної миті вагань. Відв'язавши свої палубні кріплення, він схопив посадковий ремінь і перекинувся через борт корабля. Розгойдуючись як маятник, він злітав далеко вперед і назад, крутячись і вивертаючись за три тисячі футів над поверхнею барсума, і нарешті сталося те, на що він сподівався. Його занесло в межах досяжності тросової мережі, за яку все ще чіплявся воїн хоч і дедалі меншою силою. Зачепившись однією ногою за петлю заплутаних ниток, Гахан підтягнувся досить близько, щоб схопити інжу зовсім поруч із хлопцем. Обережно тримаючись за цю нову опору, джет повільно підтягував посадковий ремінь, по якому він спускався, поки не зміг схопити гак на його кінці. Він прикріпив його до кільця на ремені воїна якраз перед тим, як ослаблені пальці чоловіка зіскочнули з тросової мережі. Принаймні тимчасово він врятував життя своєму підопічному і тепер звернув увагу на забезпечення власної безпеки. Нерозривно заплутані в безладі, за який він чіплявся, були численні інші посадочні гаки, подібні до тих, які він прикріпив до упряжі воїна, і за допомогою одного з них він намагався закріпитися, поки шторм не вщухне настільки, щоб дозволити йому піднятися на палубу. Але щойно він потягнувся до одного, який гойдався біля нього, корабель потрапив у новий сплеск люті шторму, кордаж бився та тріскався від китків великого судна, і один із важких металевих гаків, хльоскаючи в повітрі, влучив Джеду Гатолу просто між очима. Намить приголомшений, пальці Гана зіскочнули з кордажу, і чоловік стрімко полетів униз крізь розріджене повітря згасаючого Марса до землі на три тисячі футів нижче, в той час як на палубі валкого Ванатора його вірні воїни трималися за свої кріплення, не підозрюючи про долю свого улюбленого вождя. І лише більш ніж через годину, після того, як шторм значно вщух, вони зрозуміли, що він зник або дізналися про самовідданий героїзм вчинку, який вирішив його долю. Ванатор Пер стояв рівно, його несло сильним, хоч і рівним вітром. Воїни відв'язали свої кріплення з палуби, а офіцери підраховували втраки та збитки, коли з-за бортів почувся слабкий крик, привернувши їхню увагу до людини, яка висіла на кордажі під кілем. Сильні руки підняли його на палубу, і тоді екіпаж Ванатора дізнався про героїзм свого джеда та його загибель. Як далеко вони промандрували з моменту його втрати, вони могли лише приблизно здогадуватися і не могли повернутися на його пошуки через пошкоджений стан корабля. Це була засмучена компанія, яка дрейфувала далі в повітрі до будь-якого місця призначення, яке доля обрала для них. Агаан, Джед Гатолу, що з ним? Він падав, мов камінь, тисячу футів, а потім буря схопила його у свої гігантські обійми і знову підняла високо вгору. Як клаптик паперу, підхоплений буревієм, його кидало в повітрі, він був забавою і іграшкою вітру. Він перевертався знову і знову, його несло вгору і вниз, але після кожної нової витівки стихії його приносило ближче до землі. Примхи циклонічних штормів є правилом циклонічних штормів, оскільки такі шторми самі по собі є примхами. Вони викорінюють і руйнують гігантські дерева, і в той же порив вітру переносять слабких немовлят на милі і залишають їх неушкодженими на своєму шляху. Так сталося і з Гааном з Гатолу. Очікуючи, що миті розбитися на смерть, він раптом опинився м'яко на м'якому, охристому моху мертвого морського дна, тілом не гірше, ніж до його жахливої пригоди, хіба що з невеликою припухлістю на лобі, де його вдарив металевий гак. Ледь вірячи, що доля так лагідно обійшлася з ним, Джет повільно підвівся, ніби більш ніж наполовину переконаний, що виявить роздроблені кістки, які не витримають його ваги. Але він був цілий. Він озирнувся навкруги, марно намагаючись зорієнтуватися. Повітря було наповнене летючим пилом і уламками. Сонце було закрите. Його зір обмежувався радіусом у кілька сотень ярдів охристого моху та наповненого пилом повітря. За 500 ярдів у будь-якому напрямку могли стояти стіни великого міста, а він би про це не знав. «Не було сенсу рухатися з місця, де він був, поки повітря не очиститься, оскільки він не міг знати, в якому напрямку». Тому він простягнувся на моху і чекав, розмірковуючи про долю своїх воїнів і свого корабля, але мало думаючи про свою власну небезпечну ситуацію. До його паска були прив'язані мечі, пістолети та кінжал, а в кишені невелика кількість концентрованого раціону, який є частиною екіпіровки бійців Барсуму. Цього разом із тренованими м'язами, високою мужністю та незламним духом йому вистачило для будь-яких пригод, що могли травматися, між ним і Гатолом, який лежав у невідомому йому напрямку і на невідомій відстані. Вітер швидко стихав, а разом з ним і пил, що затьмарював краєвид. Він був переконаний, що буря закінчилася, але його дратувала бездіяльність, спричинена низькою видимістю, і умови не покращилися суттяво до настання ночі, тому він був змушений чекати нового дня на тому самому місті, де його застала буря. Без шовкових спальних мішків і хутра він провів далеко некомфортну ніч і з почуттям безмежного полегшення побачив, як на нього раптово нахлинув світанок. Повітря було чистим, і в світлі нового дня він побачив хвилясту рівнину, що простягалася в усіх напрямках навколо нього, а на північному заході – ледь помітні обриси низьких пагорбів. На південний схід від Гатолу була така місцевість. І оскільки Гаган припустив, що напрямок і швидкість бурі занесли його десь поблизу країни, яку він, як йому здавалося, впізнав, він припустив, що Гатол лежить за пагорбами, які він зараз бачив, тоді як насправді він лежав далеко на північному сході. Минуло два дні відтоді, як Гаган перетнув рівнину і досяг вершини пагорбів, звідки сподівався побачити свою країну, але натомість зустрів лише розчарування. Перед ним простягалася інша рівнина, ще більша за ту, яку він щойно перетнув, а за нею інші пагорби. В одному суттєвому відношенні ця рівнина відрізнялася від попередньої, тим, що вона була усіяна поодинокими пагорбами». Однак, будучи переконаним, що Гатол лежить десь у напрямку його пошуків, він спустився в долину і попрямував на північний захід. Протягом тижнів Гаван з Гатолу перетинав долини та пагорби в пошуках знайомого орієнтиру, який міг би вказати йому шлях до рідної землі. Але вершина кожного наступного хребта відкривала лише інший незнайомий краєвид. Він бачив мало тварин і жодної людини, поки нарешті не повірив, що натрапив на ту легендарну область стародавнього Барсуму, яка лежала під прокляттям її давніх богів, колись багату і родючу країну, чий народ у своїй гордості та зарозумілості заперечував божества, і чиїм покаранням було винищення. І ось одного дня він піднявся на невисокі пагорби і побачив населену долину. Долину дерев і оброблених полів, і ділянки землі обгороджені кам'яними стінами, що оточували дивні вежі. Він бачив людей, які працювали в полях, але не кинувся їх вітати. Спочатку він повинен дізнатися більше про них і про те, чи можна вважати їх друзями чи ворогами. Сховавшись за густим чагарником, він підповз до оглядового майданчика на пагорбі, який виступав далі в долину і тут лежав на животі, спостерігаючи за робітниками, які були найближче до нього. Вони були ще досить далеко від нього, і він не міг бути впевнений щодо них, але в них було щось близьке до неприроднього. Їхні голови здавалися непропорційними до їхніх тіл, занадто великими». Довгий час він лежав, спостерігаючи за ними, і все сильніше усвідомлював, що вони не такі, як він, і що було б необачно довіряти себе їм. Незабаром він побачив, як пара з'явилася з найближчої загороди і повільно наближалася до тих, хто працював найближче до пагорба, де він ховався. Відразу ж він зрозумів, що один з них відрізняється від усіх інших». Навіть на більшій відстані він помітив, що голова менша, і коли вони наблизилися, він був упевнений, що упряж одного з них не така, як упряж його супутника або будь-кого з тих, хто обробляв поля. Двоє часто зупинялися, очевидно сперечуючись, ніби один хотів іти в тому напрямку, куди вони прямували, а інший заперечував. Але кожного разу менший домагався неохочої згоди від іншого, і так вони підходили все ближче і ближче до останньої лінії робітників, які працювали між загородою, звідки вони прийшли, і пагорбом, де лежав Гаган з Гатолу, спостерігаючи, і раптом менша постать вдарила свого супутника прямо в обличчя. Гаган, нажаханий, побачив, як голова останнього відірвалася від тіла, побачив, як тіло похитнулося і впало на землю. Чоловік наполовину піднявся зі свого укриття, щоб краще роздивитися те, що відбувалося в долині внизу. Істота, яка звалила свого супутника, шалено кинулася в бік пагорба, на якому він ховався. Вона ухилилася від одного з робітників, який намагався її схопити. Гахан сподівався, що вона здобуде свободу. Чому? Він не знав. Крім того, що зблизька вона мала всі ознаки істоти його власної раси. Потім він побачив, як вона спіткнулася і впала, і миттєво її переслідувачі накинулися на неї. Саме тоді погляд Гахана випадково повернувся до фігури істоти, яку звалив утікач. Який жах він бачив? Чи його очі грали з ним якийсь жахливий жарт? Ні, хоч це й неможливо, але це правда. Голова повільно рухалася до впалого тіла. Вона поклала себе на плечі, тіло піднялося, і істота, здавалося як новенька, швидко побігла туди, де її товариші тягли нещасного полоненого на ноги. Спостерігач бачив, як істота взяла свого полоненого за руку і повела назад до загороди, і навіть на відстані, яка відокремлювала їх від нього, він міг помітити пригніченість і цілковиту безнадійність у поставі полоненого, і крім того, він був наполовину переконаний, що це жінка, можливо, червона марсіанка з його власної раси. Якби він міг бути впевненим, що це правда, він повинен був би докласти зусиль, щоб врятувати її, навіть якщо звичаї його дивного світу вимагали цього лише у випадку, якщо вона була з його власної країни. Але він не був впевненим, вона могла бути зовсім не червоною марсіанкою, або, якщо й була, то цілком можливо, що вона походила з ворожого народу. Його першим обов'язком було повернутися до свого народу з мого меншим особистим ризиком. І хоч думка про пригоди розбурхувала його кров, він відкинув спокусу зітханням і відвернувся від мирної та прекрасної долини, в яку він так прагнув увійти, бо мав намір обійти її східний край і продовжити пошуки Гатола за нею. Коли Гахан згатола повернув свої кроки вздовж південних схилів пагорбів, що обмежують бантом з півдня та сходу, його увагу привернула невеличка гропа дерев на невеликій відстані праворуч від нього. Низьке сонце кидало довгі тіні. Незабаром мала настати ніч. Дерева були збоку від обраного ним шляху, і він не мав особливого бажання збиватися з дороги. Але, глянувши ще раз, він завагався. Там було щось, крім стовбурів дерев і підліску. Були натяки на знайомі лінії ручної роботи. Гахан зупинився і напружив очі в напрямку того, що привернуло його увагу. Ні, він, мабуть, помиляється. Гілки дерев і низький кущ набули неприроднього вигляду в горизонтальних променях сонця, що заходило. Він повернувся і продовжив свій шлях, але коли він кинув ще один побіжний погляд у бік об'єкта свого інтересу, сонячні промені відбилися йому в очі від блискучої точки сяйва серед дерев. Гахан похитав головою і швидко попрямував до таємниці, сповнений рішучістю тепер її розгадати. Сяючий об'єкт все ще вабив його, і коли він наблизився до нього, його очі широко розплющилися від здивування, бо те, що вони побачили, було не що інше, як прикрашена коштовностями емблема на носі маленького літака. Гахан, тримаючи руку на короткому мечі, мовчки рушив уперед, але, наблизившись до корабля, він побачив, що йому нема чого боятися, бо він був покинутий. Тоді він звернув увагу на емблему – коли її значення спалахнуло в його розумінні, його обличчя зблідло, а серце похололо. Це була відзнака дому воєначальника Барсума. Миттєво він побачив пригнічену постать полоненої, яку вели назад до її в'язниці в долині одразу за погорбами. «Тарас Геліоу!» І він був так близько до того, щоб покинути її на призволяще. Холодний піт виступив краплями на його чолі. Швидкий огляд покинутого апарату відкрив молодому джеду всю трагічну історію. Та сама буря, що стала його погибелю, принесла тару з Геліуму в цю далеку країну. Тут, без сумніву, вона приземлилася в надії роздобути їжу та воду, оскільки без пропелера вона не могла сподіватися дістатися до свого рідного міста чи будь-якого іншого дружнього порту, інакше як за примхою долі. Літальний апарат здавався неушкодженим, за винятком відсутнього пропелера, і той факт, що його було ретельно пришвартовано в укритті групи дерев, вказував на те, що дівчина сподівалася повернутися до нього, тоді як пил і листя на його палубі свідчили про довгі дні і навіть тижні, відколи вона приземлилася. Німі, але красномовні докази, ці речі, що Тара з Геліому була в'язнем, і що вона була саме тією в'язнем, чий сміливий ривок до свободи він нещодавно бачив, у нього тепер не було жодного сумніву. Питання тепер оберталося виключно навколо її порятунку. Він знав, до якої вежі її було відведено. Це все, і не більше. Про кількість, рід чи характер її викрадачів він нічого не знав та й не переймався, бо заради тари з геліуму він би сам протистояв ворожому світу. Він швидко розглянув кілька планів її порятунку. Але той, що найбільше припав йому до душі, був той, який пропонував найбільше шансів на втечу для дівчини, якщо йому вдасться до неї дістатися. Прийнявши рішення, він швидко звернув увагу на вітак. Звернувши його відкріплення, він витягнув його з-під дерев і, піднявшись на палубу, перевірив різні елементи керування. Двигун завівся від дотику і солодко заморкотів. Балони плавучості були добре заповнені, і корабель ідеально реагував на елементи керування, які регулювали його висоту. Не вистачало лише пропелера, щоб зробити його придатним для тривалої подорожі до геліуму. Гаан нетерпляче знизав плечима. Не може бути пропелера в радіусі тисячі гадів. Але яке це має значення? Навіть без пропелера цей апарат все одно виконає ту мету, яку його план вимагає від нього. За умови, що викрадачі тари з геліуму є народом без кораблів. І він не бачив нічого, щоб вказувало на те, що вони мають кораблі. Архітектура їхніх веж і огорож запевнила його, що їх у них немає. Раптом настала Барсумська ніч. Клурос велично плив високим небом. Гуркітливий рев банта відлунював серед пагорбів. Гахан з Гатолу дозволив кораблю піднятися на кілька футів від землі, потім, схопивши канат, зістрибнув на землю. Тягнути маленьке судно тепер було легко, і коли Гахан швидко рушив до вершини пагорба над бантумом, літун плив за ним так само легко, як лебідь по тихому озеру. Тепер Гатоліанин спустився з пагорба до вежі, ледь помітної в місячному сяйві. Все ближче позаду нього лунав рев мисливського банта. Він замислився, чи звір шукає його, чи йде по іншому сліду. Він не міг зараз затримуватися через жодного голодного хижака, бо що тієї ж миті могло статися старою з геліуму, він не міг уявити, і тому він прискорив ходу. Але все ближче і ближче лунали жахливі крики великого хижака, і ось він почув швидкий стукіт м'яких лап по схилу пагорба позаду себе. Він озирнувся якраз вчасно, щоб побачити, як звір кинувся в швидкий напад». Його рука потягнулася до руківля довгого меча, але він не витягнув його, бо тієї ж миті зрозумів марність збройного опору, оскільки за першим бантом шло принаймні дюжина інших. Існувала лише одна альтернатива марній обороні, і він скористався нею в ту мить, коли побачив переважну кількість своїх антагоністів. Легко відштовхнувшись від землі, він швидко поліз по канату до носа літака. Його вага трохи опустила апарат, і в ту мить, коли чоловік витягнув себе на палубу в носовій частині судна, ватажок бантів стрибнув до корми. Гахан скочив на ноги та кинувся до великого звіра, сподіваючись скинути його, перш ніж той встигне вилізти на борт. В ту ж мить він побачив, що інші банти мчать до них цілком очевидним наміром наслідувати свого вождя на палубу корабля. Якщо вони досягнуть її в значній кількості, він буде втрачений. Залишалася лише одна надія. Стрибнувши до регулятора висоти, Гахан витягнув його до кінця. Одночасно три банти